Capitolul 31. Când am ajuns în Danemarca, i-am găsit pe regele și regina acelei țări cocoțați pe două jilțuri, așezate pe o masă de bucătărie, ținând sfat cu curtenii. Întreaga nobilime daneză se afla în față. Un tânăr nobil în cizmele cine știe cărui strămoș uriaș, un venerabil cu chipul jegos care părea să se fi ridicat dintre cei de rând la o vârstă înaintată și reprezentantul cavalerii daneze cu un pieptene în păr și o pereche de picioare în mătase albă, prezentând o lui cam efeminată. Talentul meu, concetățean, stăteam fluz într-un colț cu brațele încrucișate și parcă îmi părea rău că buclele și fruntea nu îi păreau mai naturale. Pe măsură ce se desfășura acțiunea, avură loc câteva mici incidente. Răposatul rege al țării nu numai că părea chinuit de tuse chiar în momentul morții, dar parcă o și luase cu el în mormânt și se reîntorsese cu ea înapoi. Stafia regală ținea înfășurat un manuscris fantomatic în jurul sceptrului, către care îi fugeau ochii din când în când, va chiar cu un aer foarte atent și uneori înclinat să piardă șirul, lucru de altfel firesc pentru un decedat. Bănuiesc că ăsta era și motivul pentru care stafia mai primea câte un sfat din partea galeriei de genul Dă pagină! O recomandare foarte prosprimită. Trebuie de asemenea să spun că acest spirit impunător, care își făcea apariția cu aerul că venea de demult și străbătuse distanțe uriașe, se vedea limpede că venea de fapt de după peretele de alături. Din acest motiv, în loc să stârnească spaima, stârnea chicote de râs. Regina Danemarcei, o doamnă durdulie bine, era înzorzonată cu metal, conform perioadei istorice pe care o reprezenta. Dar în ciuda acestui fapt, publicul socotea că avea prea multă alamă pe ea. Dinspre diademă cobora o bucată lată, care încingea bărbia de parcă doamna ar fi suferit de o durere zdravână de măsele. Mijlocul îi era cuprins cu un brâu tot de alamă, iar brațele aveau fiecare câte un inel de metal, încât publicul o numea cu glas tare Platoșa. Tânărul cel nobil, încălțat cu cizme strămoșești, era nestatornic. Cât ai clipi din ochi, se prefăcea în marinar dibaci, în actor ambulant, în gropar sau în preot, ca într-o clipă să interpreteze un rol foarte însemnat într-un concurs de scrimă de la curtea regelui, care dădea verdictul pentru cele mai iscusite lovituri, după cum apreciau ochiul lui Ager și judecata chipzuită. În felul ăsta, spectatorii pierdură treptat îngăduința față de el, ba chiar în clipa în care tânărul fu descoperit sub vejminte preoțești, Împotrivindu-se să țină slujba de înmormântare, indignarea publicului luă forma unor nuci azvârlite pe scenă. În cele din urmă, Ofelia căzut pradă nebuniei în sunetul unei muzici atât de tărăgănate, încât, până la urmă, când își scoase vălul alb de muselină, îl împături și îl îngropă un individ îmbuvnat care-și tot turtise nasul de bara rece a primului rând de la galerie, mormăi. Acu că s-a culcat și copilul, hai la masă ceea ce, ca să nu spunem mai multe, era cu totul ne la locul lui. Aceste incidente se acumulară cu un efect foarte ciudat asupra nefericitului meu concetățean. Ori de câte ori, nehotărâtul prinț trebuia să pună vreo întrebare sau să-și exprime vreo îndoială, publicul îl ajuta să o rostească. De pildă la întrebarea de... E mai demn să suferi în tine? Unii urlau, da, alții nu, iar alții mai nehotărâți, răgniră, să dăm cu banul. Și în felul ăsta luă ființă o societate de debate. Când bietul om întrebă Ce trebuie să facă oamenii ca el, care se târăsc între cer și pământ, fug cu țipete de: Mai, mai, ia te uită! Când a apărut cu cioarapul în dezordine, dezordinea fiind exprimată, după cum e obiceiul, printr-o cută foarte frumoasă, care cred că fusese făcută cu un fier de călcat. La galerie se încinse o discuție cu privire la culoarea mult prea gălbejită a piciorului și care fu pusă pe seama spaimei pricinuită de stafie. Când lua în mână flautul de orchestră care semăna grozav cu un fluier mic și negru ce servise nu de mult în orchestră și apoi îi fusese înmânat prin ușă, toată lumea ceru să cânte Rul Britania. Iar când îl sfătui pe unul dintre actori să nu mai bată aerul cu mâinile când recită, omul buvnat de la galerie spuse... Și tu faci la fel, ba mai rău ca el." Și deși mă doare, trebuie să spun că în toate aceste împrejurări, domnul Opsă-l împinat cu hohote de râs. Dar cele mai grele chinuri îl așteptau în cimitir. Cimitirul arăta ca o pădure din vechime. Într-o parte avea un fel de schit, iar în cealaltă o barieră. Când îl zăriră pe domnul opsă intrând pe la barieră, îmbrăcat într-o pelerină neagră foarte largă, oamenii îl anunțară prietenește pe gropar. Băzea că vine Dricaru să vadă cum muncești. Bănuiesc într-o țară constituțională ca a noastră, toată lumea știe că domnul Wopsel n-ar fi putut să dea înapoi craniul, după ce cugeta se adâncă asupra lui, fără să șteargă mâinile de praf cu un șervet luat de la piept. Dar nici măcar această mișcare nevinovată și absolut trebuincioasă nu scăpă de remarci. Chelnăr! Sosirea mortului pentru un gropăciune într-o cutie neagră și goală cu un capac care aluneca... Fu semnalul de dezlănțuire a veseliei generale, veselie care atinse apogeul când, printre purtătorii sicriului, fu descoperit un individ dubios. Veselia spectacolului îl și pe domnul Opsel în timpul duelului cu Laertes, care a avut loc pe marginea scenei aproape de fosa orchestrei și de mormânt și nu încetă până când eroul nu-l doborâ pe rege de la masa de bucătărie și apoi muri, Centimetru cu centimetru de la glezne în sus La început ne-am dat o la să-l aplaudăm pe domnul Opsăl Dar aplauzele noastre erau prea slabe ca să mai stăruim Prin urmare am rămas în locurile noastre Mișcați profund de cele ce îi se întâmplau Dar râzând totuși cu gura până la urechi Nu mă puteam abține să nu râd Totul era caraghios la culme Și totuși aveam convingerea profundă Că era ceva de bună calitate în interpretarea lui Cred că gândeam în felul ăsta nu de dragul amintirilor, ci pentru că totul era rostit foarte rar, foarte tacticos, cu suișuri și coborușuri, extrem de diferit față de felul în care s-ar fi exprimat un om în orice împrejurare firească a vieții sau a morții. După ce tragedia se sfârși și domnul Wap să-l chemat la rampă și huiduit, i-am spus lui Herbert, Hai să plecăm imediat, ca să nu-l întâlnim. Am coborât scările, cât am putut de iute, dar probabil că nu ne-am grăbit ajuns. La ușă stătea un evreu cu sprâncenele nespus de mânjite, care împrinse privirile în timp ce mergeam, iar când ajuns serăm în dreptul lui, spuse. Domnul Pip și prietenul?" Domnul Pip și prietenul își mărturisiră identitatea. Domnul Walden Garver," spuse omul, s-ar simți onorat să vă vadă." Walden Garver?" am repetat eu. Herbert însă îmi șopti la ureche." Probabil Wopsel. A, am spus eu, bine! Să vă urmăm? Da, vă rog, doar câțiva pași. Când am ajuns într-o alee lăturalnică, omul s-a întors spre noi și ne-a întrebat, Cum vi s-a părut că arată?" Eu l-am îmbrăcat. N-aș fi putut să spun decât că Wopsel arătase ca un cioclu. De gât își atârnase un soare sau o daneză prinsă de o panglică albastră, ceea ce îi dădea înfățișarea unei persoane asigurate la o mare societate de asigurări împotriva incendiilor. Dar, de spus, i-am spus că arătase foarte bine. Când a ajuns în fața gropii, spuse călăuza noastră, și-a pus foarte frumos în evidență mantia. Dar, după cât am observat eu din culise, cred că ar fi putut să scoată un efect mai mare cu ciorapii. Când a văzut stafia în odaia a reginei, am încuvințat cu modestie spusele lui, apoi am trecut printr-o ușiță murdară, într-un fel de ladă foarte încinsă. Aici, domnul Wopsel își scotea veșmintele daneze, iar noi abia am încăput, atât cât să ne uităm la el peste umăr și ținând deschisă ușa sau capacul lăzii. Domnilor," spuse Opsel, sunt mândru să vă văd, domnule Pip, sper că mă vei scuza pentru că am avut îndrăzneala de a trimite după dumneata. Am avut însă fericirea de a te cunoaște în vremurile de odinioară, iar teatrul a avut din drepturi recunoscute de lumea întreaga asupra oamenilor nobili și bogați." Între timp, domnul Walden Garver nădușa cumplit, căznindu-se să iasă din veșmintele princiare. Rulează încetisări, ciorapii, domnule Walden Garver, spuse proprietarul acestor obiecte, că altfel pleznesc. Și dacă îi prăpădești, ai prăpădit 35 de șilinci, nici Shakespeare nu s-a bucurat de ciorap mai frumoși. Mai bine stai liniștit pe scaun că ți-i scot eu. Spunând acestea, omul se lăsă în genunchi și început să-și jupoaie victima fără îndoială că în clipa în care primul ciorap îi fus de pe picior, dacă domnul să ar fi avut unde să cadă, s-ar fi prăvălit pe spate, cu scaun cu tot. Până atunci, mă temusem să rostesc vreo vorbă despre piesă. Deodată însă, domnul Walden Garver își ridică ochii spre noi cu un aer foarte încântat de sine și spuse Domnilor, cum vi s-a părut că a mers? De acolo, din sală?" Herbert răspunse din spatele meu, trăgându-mi șunghiont. De excepție!" așa am spus și eu. De excepție!" Cum v-a plăcut interpretarea pe care am dat-o personajului, domnilor?" întrebă domnul Walden Garver cu un ton superior. Herbert răspunse din spatele meu dându-mi încă un ghiunt. Densă și concretă!" Densă și concretă!" am repetat cu îndrăzneală de parcă eu eram autorul acestei caracterizări și doream să insist asupra ei. Mă bucură aprobarea dumneavoastră, domnilor, spuse domnul Waldengarver cu un aer demn, în ciuda faptului că se ținea cu mâinile de spătarul scaunului pentru a nu fi strivit de perete. Am să-ți spun însă ceva, domnule Waldengarver, replică omul de la picioarele lui, și anume, când n-a fost bună interpretarea dumintale. Fii atent, mie puțin îmi pasă cine gândește altfel. Ascultă la mine interpretarea dumitale în Hamlet nu este bună când stai cu picioarele în profil. Ultimul Hamlet pe care l-am îmbrăcat eu făcea aceeași greșeală la repetiție până când l-am convins să-și pună câte o scândurică roșie pe fluierele picioarelor. Și la repetiția următoare, care era ultima, m-am dus în fundul sălii și de câte ori stăteam profil, îi strigam Nu văd scândurica!" Iar în ziua reprezentației interpretarea lui a fost... Minunată!" Domnul Waldengarver Garver îmi zâmbi, ca și cum ar fi vrut să-mi spună, E o persoană loială, trebuie să-i trec cu vederea iurelile." Apoi spuse cu glas tare. Interpretarea mea e prea clasică și prea interiorizată pentru cei de pe aici. Da, se vor îndrepta ei. Se vor îndrepta." Herbert și cu mine spuserăm la unison. Da, fără îndoială că se vor îndrepta." Ați băgat de seamă, domnilor," spuse domnul Waldengarver. Garver, că era un om la galerie care încerca să ia în râs slujba. Vreau să spun, spectacolul. Iar noi am fost atât de josnici încât i-am răspuns că parcă îl văzusem pe omul acela. Și am adăugat, era beat, nu încape discuție. Nu, ferească Dumnezeu, spuse domnul Oapsăl, nu era beat. Patronul lui are grijă de asta, domnule, pentru nimic în lume nu i-ar fi dat voie să se îmbete. Îl cunoașteți pe patronul lui, am întrebat eu. Domnul Watson închise ochii, apoi îi deschise din nou, ceremonialul acesta a fost dus la îndeplinire foarte lent. Sunt convins, domnilor, spuse el, că ați observat un măgar ignorant și gălăgios, cu o voce gâjită și o mutră josnică și rea. Unul care parcurgea, nu vreau să spun, interpreta, le rol de, dacă mă îngăduit să întrebuințez expresia franceză, Claudius, regele Danemarci. Acela e patronul lui, domnilor. Asta e meseria. Nu-mi dau seama dacă aș fi fost mai întristat pentru domnul Ops în cazul în care ar fi căzut pradă de zânădejdii, dar mă simțeam oricum atât de întristat pentru el, încât m-am folosit de prilejul când ți a întors cu spatele ca să-și pună bretelele și astfel ne-am împins afară pe ușă ca să-l întreb pe Herbert dacă n ar fi de părere să-l chemăm la masă. Herbert mi-a răspuns că n-ar fi rău. Așadar l-am poftit cu noi la hanul Bernard... Iar el a venit, înfufolit, până în vârful nasului. Ne-am dat o steneala să-l facem să se simtă bine. Iar el a stat până la două după miezul nopții, trecând în revistă succesul reputat și împărtășindu-ne din planurile lui. Am uitat care erau acestea în amănunțime, dar parcă mi amintesc că dorea să înceapă prin a reînvia teatrul și să sfârșească prin a-l zdrobi. În așa fel încât prin moartea lui personală, teatrul să sufere o văduvire fără egal, care să-l lase fără nicio speranță sau șansă. Nefericit m-am dus în cele din urmă la culcare cu gândul nefericit la Estela și-am visat nefericit că toate speranțele mele se năruiseră că am fost nevoit să o iau în căsătorie pe Clara, logodnica lui Herbert, și să interpretez rolul lui Hamlet pentru stafia domnișoarei Hevisham în fața a de de oameni fără să știu nici 20 de cuvinte din rol.